63. Віндем. До Калькутти я повертався повільним потягом. Полковник Доусон пропонував військовий літак, але квапитися не було потреби. До того ж він ще не знав про маленький суренів трюк зі зникненням, якому сам посприяв, видавши паспорт. І хоч я сумніваюся, що головний шпигун поділиться інформацією з владою, яка могла б перешкодити втечі, я не бачив причини спокушати долю. Так і сталося, що тільки через цілих два дні я доїхав до станції Хаура, де мене зустрів звичний натовп з мільйона душ, серед яких було і знайоме обличчя полковника з люлькою. Він побачив, як я виходжу, і просяяв, упізнавши. Набажуся припустити, що він очікував побачити позаду мене Сурена, оскільки швидко посерйознішав, коли зрозумів, що сержанта немає. На таку ситуацію він явно не розраховував, що мене вельми потішив. Де він? Я теж радий вас бачити, привітався я. Сурен переказує вітання, але до Калькутти він наразі не повернеться. Я не зможу захистити його, якщо не знатиму, де він. Як так, Гарт? Стабільно. Лікарі вважають, що він одужає, просто не кажуть коли. Не думаю, що ми побачимо Сурена, доки Таггард не стане на ноги і з сержанта не буде знято обвинувачення. Хіба тільки ви зможете переконати заступника комісара Галіфакса їх зняти? Такого не станеться. Схоже, утечу вашого приятеля Галіфакс сприйняв як особисто образу. Хоче побачити сержанта на шибениці. В ідеалі поруч із вами. Так погано? Доусон кивнув. Подейкують, він вимагає вашу голову, звинувачує в пособництві. Готуйтеся, бо вас підсмажать. Саме цього я й чекав. Є новини про Ачабагяна. Нічого. Ми викликали на допит Макре, і він зізнався, що завербував Ачабагяна і видав йому документи на ім'я Айрані, але запевняє, що метою була тільки передача грошей певним політичним партіям. Стверджує, що після нападу на Мухерджі не бачив і не чув про нього. «І ви йому вірите?» «Я цього не казав». «Добре», – кивнув я. Бо Сурен розповідав, що бомба в Хаджіалі виглядала так, ніби її створили фахівці, а не замовили в обслуговуванні номерів у готелі Тадж. «Ми тримаємо Макре під наглядом. Якщо він зв'яжеться за чабаганом, ми про це дізнаємось. І що тоді?» Сумніваюся, що ваше начальство в Делі дозволить, щоб діяльність відділу Н розглядали під мікроскопом. А Чабагіан – їхня ганьба. Ваша правда, – погодився він. – Але полічимо курчат восени. А вже ж Доусон має рацію. Варто було мені з'явитися на Лал Базар, як мене викликали до Галіфакса та його почту. Підсмажили, а тоді відсторонили від обов'язків через допомогу втікачеві. Я їм усе пояснив, як Ачебагян, таємний агент відділу Н, убив Мухерджі, намагаючись підставити Гюль Мухамеда і занурити всю країну в релігійну різанину. Але ця правда була надто вже неприємною. До того ж військові все заперечували. Лишалося ще невеличке питання з нападом на Таггарта, яким скористався Сурен, аби втекти. Я заявив, що підозрюю у дама Сінгха, який хотів убити нас із Суреном, а не комісара. Але доказів я не мав, і хто б повірив, що начальник муніципальної британської поліції, можливо, став випадковою жертвою, а не головною ціллю ретельно спланованого нападу. Коли вже мова зайшла про Сінгха, він дотримався слова і приборкав своїх хуліганів. Може, серед злочинців то була справа честі, або ж готівка, підкинута чабегляном прихильникам жорсткої лінії скінчилася, і релігійна жорстокість не була вже такою прибутковою, як старий добрий рекет, наркотики і проституція. Хай там що я не скаржився. Я навіть виконав свою частину угоди, принаймні частково посприявши, щоб його сина віная, звільнили з в'язниці. Наступні два тижні я тинявся квартирою на Premchand Boral Стріт і нудьгував. Тепер вона здавалася мені надто великою. Тоді навідався до батьків, в амбазар, і передав листа. Його мати зі сльозами покинула кімнату, але батько явно пишався сином, і я не дивуюся. У певних колах втеча від британського правосуддя вважається почесною, особливо як ти сам був інструментом цього правосуддя. Лишилося доставити ще одного листа, цього разу в багатоприкрашеному конверті, де крім аркуша паперу лежала ще банкнота у 20 рупій. Для цього мені довелося їхати в Брус до великого будинку біля річки, до дівчини на ім'я Айша. Сурен розповів мені історію про те, як познайомився з племінницею Гюль Могамеда, заодно похвалив її майстерну гру на Сантурі. Сказав тільки, що дівчина просто красуня, а це дивно, оскільки цей термін хлопець явно полюбляв і щедро застосовував до багатьох жінок, які навряд чи заслуговували на нього. А тепер, коли дівчину безумовно можна було так описати, він уперше нічого не сказав. Звісно, вона здивувалася, побачивши мене. «Маю до вас листа, міс Гюль Могамед», – сказав я, – від нашого спільного знайомого. Вона взяла конверт і розпечатала, зламавши печатку елегантним пальчиком. Швидко прочитала, задовольнивши цікавість. Тоді перечитала вже повільніше, обмірковуючи зміст. Підняла на мене очі. Куди він поїхав? До Європи, відповів я. Більше нічого сказати не можу. Її це, схоже, цілком задовольнило. Дякую, що передали мені листа, містере Віндем, підказав я. Я друг Сурена. Дякую, містере Віндеме. Я не мав причини лишатися довше, але щось не давало мені спокою. Я відчував бажання замовити слівце за Сурена. Думаю, ви чули, що сталося на виступі вашого дядька в мечеті Хаджіалі в Бомбеї. Саме Сурен тоді його врятував. Це її зацікавило. Чесно? І життя багатьох інших людей також. Він герой. За це слово Сурен навряд чи мені подякував би, але його тут не було, а дівчині воно явно сподобалося. І дівчину це дійсно вразило. Щоправда, не зовсім так, як я очікував. Герой? А в листі він каже, що його змусили полишити країну. Хіба не дивно так поводитись із героєм? Як я мусив відповісти? Згоден з нею. Сурен зіграв свою роль і відвернув кровопролитну громадянську війну. Але що говорить про мене той факт, що першою моєю реакцією було не підтримати друга, а пробелькотіти щось невизначене і нещире на захист системи, яка його вигнала? Мене накрила хвиля виснаження. Чи то була ненависть до себе? Я втомився завжди триматись на задньому плані, захищати те, що не можна було захистити. Перебувати в стані майже постійного лицемірства – ось що означає бути англійцем в Індії. І я не єдиний, хто це відчував. Бог свідок, у нації колоністів вистачало озлоблених розбитих чоловіків і жінок із чистим сумлінням, доведених до пияцтва та банкрутства непримиренною абсурдністю, що лежала в основі всього цього. Заяви, що ми тут, щоб покращити цю землю, хоча насправді висмоктуємо з неї всі соки. Адже ж про це ми ніколи не говорили. Це було б поганим тоном. Така людина перетворилася б на ізгоя. Натомість ми підтримували фікцію про дивовижну щедрість британського миру, стверджуючи, що перебуваємо на боці ангелів, хоча виконували роботу диявола. Я так нічого й не відповів їй, побажав гарного дня і запевнив, що Сурен незабаром повернеться. Якщо в ті дні було щось приємне, так це можливість провести трохи часу з міс Грант. Мені наказали не полишати місто, і я б послухався, якби мене не спровокували, приставивши наглядача через дорогу від мого дому. Такий виклик я не зміг проігнорувати, тому поставив собі за мету знайти творчий спосіб перехитрити свого вартового і вибратись якому далі з Калькутти. Повернутися до опівночі і переконатися, що приставлена до мене людина побачить, як я заходжу в будинок. Із примхи я влаштував пікнік у барасаті, миль за сорок на північ від міста. Тобто висунув таку пропозицію. Автомобіль, їжу та баган барі, бунгало, де ми всі ласували, організувала Енні. Ми сиділи просто неба на коцику, розстеленому на траві. Між нами стояв кошик з ласощами. Навколо духмяніли квіти бенгалії усіх можливих кольорів. Календула і ясмин, бугенвілія та гібіскус. І ще дюжина інших, назви яких я не знав. На пальмах гніздилися зелені папуги, які пильно спостерігали за мавпами-лангурами, що шукали їжу внизу. То була мить спокою, коротке затище перед бурею, але я був за нього вдячний. Я дивився, як Енні п'є зі склянки свіжовичавлений лаймовий сік. Зелені скоринки лежали на траві поруч неї акуратною кубкою. Якщо так сидіти з нею, то можна забути про свої проблеми? Майже, але не зовсім. Усе одно ці думки стерв'ятниками кружляли в моїй голові. Хвилювався я переважно за Сурена, і Енні це відчула. «Розкажеш, куди він поїхав?» «До Європи», – сказав я. «У Францію для початку. У Парижі велика спільнота індійських емігрантів. Він казав, що зв'яжеться з ними і дізнається, що і як». «Париж?» – очі Енні засяяли. «Впевнена, йому там сподобається». «Повір мені, він зненавидить це місто», – не погодився я. Мови не знає, вина не любить, і де він знайде у Франції ту свою рибу, гільзу? Енні не витримала і розсміялася. До їжі він звикне, і вино навчиться пити. Єдина причина, чому він досі не навчився, це тому, що ти зіпсував його віскі. Я розвинув його смак. А вже ж, вона зробила ще один ковток. З ним усе буде добре. Я за тебе хвилююсь. То була явна дурниця, але мені не хотілося зупинятися на цьому питанні. Цікаво, де він зараз? подумав я вголос, спостерігаючи, як на сонце насунула хмарка. Вона підвела голову. Ти не отримав від нього повідомлення? Ні, не отримаю ще якийсь час. Не вистачало, щоб дізналися, хто він, і заарештували у відкритому морі. А що далі? Що? Коли він зможе повернутися додому? Я знизав плечима. «Не знаю, тільки коли так гарто є, або ж ми впіймаємо покидька, який убив Мухерджі, хоча я в цьому сумніваюся». «А ти, Семе, а що зі мною?» «Та годі тобі», – недовірливо промовила вона. «Ти вже давно в такому непевному стані не думав полишити поліцію?» «І що робитиму? Усе, що захочеш, ти можеш зайнятися тисячею інших справ». Думка була спокусливою. На кілька секунд вона мене захопила, але розбилась об практичність. Наприклад, гмикнув я: "Не більше ні на що не здатен. То, може, тобі варто про це подумати?" наполягала вона. "Усунення від справ пішло тобі на користь. Уяви, що було б, якби тебе взагалі звільнили. Ти був би просто неймовірний". Я підняв склянку. "Ну, я ж бо думав, що вже такий" Окрилений успіхом, я перейшов до планування довшої подорожі, до університету Тагора в гаях Шанті Нікетана. Я чув, що там гарно, до того ж, як і всі небілі в місті, Ені захоплювалася поезією цієї людини. На мою ж думку, роботи його були доволі сентиментальними, і Сурен одного разу заявив, що це тому, що я читав їх неправильно. Від сержанта досі не було ані слівця, ані листівки з пірамідами. Щоб не хвилюватися, я зосередився на плануванні ідеальної подорожі для Енні. Поза як інших обов'язків мене позбавили, я вклав усю свою енергію в цю пригоду. Поїздку до Шанті Нікетана я розпланував до таких дрібниць, як де попити чаю, але непередодні нашого від'їзду мені зателефонував Доусон. Я його знайшов. У мене скрутило шлунок. Кого? Сурена? Ні, Атчебагяна. Учора ввечері він сів на судно Араджпутана, прямує до Янгону. Каюту забронював на прізвище Леклерк. Псевдонім, але, як і Айрані, витвір відділу Н. Це достеменно він. Ваші колеги його заарештували? Вони не встигли. Корабель вийшов з порту. І добре. У мене голова пішла обертом. Ви хочете, щоб він утік? Ні, заперечив Доусон. Просто якщо ви не передумали реабілітувати юного сержанта Бенерджі, буде краще, коли саме ви здійсните арешт. Мене усунули, не забули? – запитав я. Просто зараз я не маю повноважень нікого заарештовувати. У голосі його почулося розчарування. Не будьте таким тупим, Віндгеме, – зітхнув він. – Я це знаю, і ви це знаєте. А от Ачабагян не знає. Маєте стрій? Лише поліційний і білий Згодиться, вирішив він Надягайте, висилаю за вами авто Годину потому я стояв під дверима Енні І вкотре вибачався Це заради Сурена, пояснив я Якщо я впіймаю цього покидька чабагяна, То є шанс, що виб'ю з нього зізнання І Сурен буде чистим Роби, що мусиш, Семе, відповіла вона Шанті Нікітан зачекає я подякував і зробив крок. І Семе, додала вона, я знову обернувся до неї та несподівано отримав поцілунок Повертайся живим. Так і вийшло, що коли наступного ранку сходило червоне сонце, я прямував не до Шантіні китана зенні, а витріщався на вкриту серпанком нерухому бенгальську затоку з берега біля крихітного поселення під назвою Фразер Гандж. Я ніби опинився на краю світу, нічого крім багнюки та мангрових дерев і мішанина прісної та солоної води, що тягнеться до самого обрію. Біля причалу чекав сірий військовий катер. Я піднявся на борт, і незабаром ми розтинали оливково-зелену воду, тримаючи курс у відкрите море на рандеву з Раджпутаною. Капітану наказали непомітно змінити курс на північ. Лише за годину на горизонті з'явився чорний обрис судна, і мене охопило нетерпіння. Відстань скорочувалася болісно-повільно, і здавалося, що ми ніколи не нагонимо корабель. Але він поступово збільшувався, і нарешті ми підпливли досить близько, щоб нас підняли на борт. Я в білому однострої стояв на палубі, як маяк на острові, і почувався Нельсоном, який чекає своєї смерті на палубі Вікторії. Лишалося сподіватися, що Ачабагян рано не прокидається. Ми з трьома солдатами залізли по мотузкових сходах на палубу рачпутани, де на нас уже чекав офіцер. «У вас на борту пасажир, що подорожує під іменем Леклерк», – сказав я. Його розшукує імперська поліція. Про те, що я не маю ордера на арешт, згадувати не став. Як і про те, що єдина особа зацікавлена в його арешті – це я. На щастя, однострій і троє озброєних чоловіків за моєю спиною виявилися задовільним підтвердженням моїм словам, і моряк провів нас спочатку на місток, а тоді за наказом капітана до каюти на кормі. Я постукав, люб'язно зачекав долю хвилини, після чого наказав офіцерам зламати двері. Осередині з ліжка вистрибнув знайомий чоловік, помилитися було важко, і кинувся до револьвера на столі. «Оближте!» – крикнув я, а двоє офіцерів наставили на нього гвинтівки. Чоловік закляк, тоді повільно підняв руки. «Радий знову вас бачити, містере Ачабайгане!» – заявив я. «Вас заарештовано!» Шістдесят чотири Сем ВІНГЕМ. Три години потому тому Атчабагян уже сидів на задньому сидінні авто, що мчало до Калькутти. Звісно, я не мав інших офіційних повноважень його заарештовувати, крім тих, що надавали мені стволи гвинтівок двох солдат за моєю спиною. На щастя, цього цілком вистачило, щоб затримати його, проте лишалося відкритим питання, що з ним робити далі. Ось чому, коли спустилася ніч, ми поїхали не на Лалбазар чи до якогось іншого поліційного відділку, а до громісткої кам'яної маси форт військового командного пункту в Калькутті, де розташувався Доусонівський відділ Н. Для вірменина це стало шоком. Більшу частину дороги він мовчав. Можливо, вірив, що колишні військові покровителі його визволять, але вид військового гарнізону збентежив його більше, ніж усі мої погрози під час подорожі. Доусон чекав біля непримітних дверей, які вели до сирих підземних камер. Мені це було добре відомо, поза я і сам там гостював. А він завдав вам клопоту? Аж ніяк. Щось розповів? Ще ні, але справжня робота почнеться завтра. Я можу розпочати вже сьогодні, якщо хочете. Попрошу когось зі своїх хлопців трохи його пом'якшити. Я пильно вдивився в обличчя Доусона. Це суперечить усьому, що я відстоював. Але Ачабагян коштував мені друга і, можливо, кар'єри. До того ж, який сенс наполягати на своїх принципах, якщо все навколо геть прогнило? Робіть те, що мусите, махнув я рукою. Усю ніч я спав спокійно. Кажуть, що сном праведника спить той, хто має чисте сумління. Але правда в тому, що можна добре спати взагалі, не маючи сумління. Нам завжди подобається, коли інші бачать у нас найкраще. І я збагнув, що моє сумління, чи те, що від нього залишилося після війни, останніми роками підживлювалося бажаннями бути для Сурена прикладом того, яким мусить бути гарний поліціянт. Можна заперечити, що моя залежність від опію зробила мене небездоганним взірцем для наслідування, але ніхто не ідеальний. Тепер, коли Сурен поїхав, я відчував, що можу вивільнити свої найгірші пориви, дозволити їм панувати. Тому, коли наступного ранку я з'явився в підземній камері Фортфіліаму, з радістю побачив, що на обличчя Чабагіана красувалися шрами, схожі на ті, які лишилися у Сурена в Баджбаджі кілька тижнів тому. Його закували в кайдани і притягли з камери в маленький передпокій, де стояв стіли з двома стільцями та низько звисала лампочка. Я сів. Збільшилося бажання побалакати. Він подивився на мене крізь щілину набряклого ока. «Я хотів поговорити з адвокатом», – прошепиляв він порепаними губами, продемонструвавши відсутність зуба. «А я хочу снігу на різдво», – відповів я. Але нічого з цього не станеться, доки ми в Калькутті. Почнімо спочатку. Навіщо ви вбили прашанта Мухарджі? Відповіді не було. І на всі мої інші запитання того дня і наступного. Лише на третій ранок він передумав. Щось у ньому змінилося. Або зламалося. Спробуймо ще раз, почав я. Хто наказав вам убити прашанта Мухарджі? «Ви мусите вже знати. Жартуєте? Це ви жартуєте. Я? Ви та ваші друзі?» Він указав на охорону у бабіч дверей за моєю спиною. «Або такі, як ви, британські офіцери в Бомбеї. Ви мусили б ставитись до мене як до героя?» Він гірко розсміявся. «Натомість ви тримали мене під замком у цьому калькутському ріці. Кляті лицеміри!» «Отже, ви працювали на відділ Н?» Не знаю, хто це, але працював на військових. Хто вас завербував? Такий собі чоловічок на ім'я Макре, він приїхав до Янгону, виплатив мої борги, привіз мене до Бомбея і поселив у таджі. Яка йрані? Саме так. Нащо? Щоб я відсилав гроші релігійним божевільним, я мав виступати в ролі добродійника, людини з грошима, готової жертвувати на їхню справу. «Якщо я мусив вештатись як з індуїстами, так і з мусульманами, я не міг бути ні тим, ні тим, християнином теж не можна було з очевидних причин, тож Макре вирішив, що я буду парсом». «Ви підкидали готівку і Союзу мусульман, і шивасабха? Сабха?» – кивнув. «Іншим теж, маргінальним партіям, гангстерам. Ви передавали гроші гангстерам?» – він витер краплю слини в кути корота. Макре хотів збільшити напругу, заохотити конкуруючі банди індуїстів та мусульман убивати одне одного, щоб на виборах люди голосували за своїх, а не за групу Ганді. А чому почали з Калькутти? Не з Бомбея чи Делі? Він усміхнувся. Не знаю, то було рішення Макре. Може він бачив тут саме таких ідіотів, що були потрібні? Кому в місті надходили гроші? Обом сторонам, бандам мусульман та індуїстським консерваторам. А Мухерджі? Навіщо ви його вбили? Бо провокування бандитів не спрацювало. Ми розраховували, що мусульманські банди накинуться на простих індусів, але ті покидьки просто взяли гроші, сказали «дуже вам вдячні» і продовжили свої кримінальні вендети. Тоді Макре вирішив змінити тактику. Він подумав, що там, де не спрацювало розпалювання бандитизму, може зіграти політичне вбивство. І він мав рацію. Мобити Мухарджі і скинути провину на Гюль Мухамеда – гарний план. Я вже заприятелював з Гюль Мухамедом у Бомбеї. Чорт, ми навіть уже закинули добру частину мільйона рупій на рахунок його союзу мусульман. Я переконав його поїхати до Калькутти. Сказав, що з ним хоче зустрітися потенційний благодійник. «А Мухерджі», – запитав я, – «чому ви вибрали його?» О, скажімо, його вибрали для мене». «Тож ви прийшли раніше, скрутили шию Мухерджі і сподівалися звинуватити в тому Гюль Могамеда?» Погляд Аджабагяна перемістився кудись у далечінь. «Уявіть, якби нам це вдалося», – замріюно промовив він. «Ці недоумки вже повпивалися одне одному в горло по всій країні, оздовжив поперек». Але ж не вийшло. Це повернуло його з небес на землю. Якийсь місцевий хлопець почав щось винюхувати, а коли я з ним розібрався, Гюль Могамед зник. Я подумав про Сурена. Схоже, він напоровся на Аджебагяна, його нокаутували, і в такий спосіб він випадково врятував країну від самознищення. А яка вам від цього користь? – поцікавився я. Запитання його явно здивувало. Ви ж вірменен, мешкаєте в Бірмі, Індія не ваш клопіт. Навіщо ви вплуталися в цю справу? Тобто, крім грошей? А вас цікавили тільки гроші? Власне, було ще дещо. Я громадянин імперії. Я воював за неї і хочу, щоб вона зберіглася. І мені все це здалося правильним. Правильним? Ви намагалися розпалити в країні пожежу. Вона могла перетворитись на пекло, в якому панує насильство. А Чабагян похитав головою. «Хіба ви не розумієте, це все, на що здатні ці люди. Ненависть одне до одного – їхній природний стан. Імперія міцно стоїть на цій ненависті. Учіть свою історію, Віндгеме. Ваш рідний генерал Клайв, якого ви називаєте індійським Клайвом, британська Індія збудована на його розгромі мусульман у битві під Плесі. А хто платив його армії?» Не ваш король у Лондоні, і не акціонери Остинської компанії, а торговці-індуїсти з Бенгалії. І коли він скинув ярмо мусульман, індуси цього міста вшанували його як зброю своєї богині Дурги. Вони були занадто короткозорі, щоб бачити тоді наслідки своїх дій. Та й сьогодні нічого не змінилося. Ви не індійський, Клайв, зауважив я. Ні, а я зробив те саме я нацькував індуїстів на мусульман та зміцнив Британську імперію. Дурниці. Не варто переживати через це вінгеме. Присутність британців у цій країні на краще, і запам'ятайте мої слова. Якщо вас викинуть із цієї країни, не сумнівайтеся, що вони почнуть убивати одне одного, не встигнуть ще й британського прапора спустити. Така їхня природа. Я нічого не відповів. Цей чоловік божевільний, а допитувати божевільного справа неприємна, особливо коли в глибині душі здається, що в цьому безумстві криється зерно істини. «Ей, знаєте, що в цьому найсмішніше?» – продовжив він розпаляючись. «Вони фактично один народ. Індуїсти, мусульмани, мусульмани, індуїсти. Їх так поглинула ненависть одне до одного, що вони навіть не усвідомлюють, що для нас вони одна грубка маленьких темношкірих дикунів. Якщо ви, британці, підете звідси, і їх навчатиме хтось інший. Наступного разу це можуть бути московити, французи або навіть китайці. Байдуже хто? Вони надто тупі, щоб навчитись. Що сказано в Біблії? Кожне царство, розділене в собі, запустіє, і кожне місто чи дім розділені в собі самих не встоять. Можна було б припустити, що їхні святі книги теж навчають чогось такого. Але це явно не так. Мене не цікавлять уроки політичної історії, – сказав я. Ні, – він посміхнувся. – Можливо, ви стали надто індійським. Я зробив перерву між допитами, полишив Форт-Вільям і поїхав на північ до головної будівлі неподалік від ратуші. Слова Ачабагяна змусили мене задуматись, і я вирішив із кимось поговорити. Зовні будинок був укритий свіжим шаром фарби, але стіни всередині були в червоних плямах бетелю, а сходи й досі смерділи сечею. Потрібний мені кабінет був на третьому поверсі, посередині коридору, і належав новообраному чиновнику ради, який і сидів за пошарпаним столом. Він здивувався, побачивши мене, і мало не хвилину намагався згадати, хто я такий. Докторе Накполе, привітався я. Можливо, ви пам'ятаєте мене? Ми зустрічалися на похороні Мухарджі. Капітан Віддем. Обличчя його просяяло, він мене впізнав. Тонкі губи розтягнулися в усмішці, а в очах промайнуло з півдюжини запитань. А я ж, капітане, сідайте. Чим можу допомогти? Ви щодо вбивства прашанта, ви когось заарештували? Я лишився стояти. Не зовсім так, але мій візит дійсно пов'язаний з Мухерджі. Ніщо в його обличчі не видало, що він знав, що за цим буде. Розумієте, мене турбують кілька запитань. Навіщо комусь хотіти смерті мухарджі, І навіщо вбивати його в баджбаджі? Чолонок пола зібралося з моршками. Не впевнений, що розумію, до чого ви. Чому Мухерджі? Як ви сказали, під час нашої останньої зустрічі – це явно спроба мусульман розпалити релігійний конфлікт. Тоді чому, Мухарджі? Він же лише теолог, людина невідома за межами Калькутти, ба навіть у місті має невеликий вплив. Чому не обрати когось впливовішого? Скажімо, вас? Може, тому що в мене охорона серйозніша? Припустив він. «Сумніваюся», – похитав я головою. «Я щойно увійшов до вашого кабінету, і ваші лакеї в коридорі нічого в мене не спитали?» Накпол поміркував, усміхаючись. «Ви білий, до індусів вони більш прискіпливі». «Невже? Я мав справу з іншими індійськими політичними лідерами, Субхасом Босом та Фарідом Гюльмогамедом, і, скажу вам, не міг наблизитися на 20 футів, без того, щоб мене не розпитали принаймні троє людей». Лишався, правда, випадок, коли нам із Суреном вдалося викрасти Гюль Могамеда з вокзалу Вікторія в Бомбиї, але цим я вихвалятися перед нагболом не став. Гадаю, причина того, що я так легко пройшов повз ваших охоронців, у тому, що вони звикли пускати до вас не індусів. Оперше, я побачив, як на його обличчі промайнула якась емоція, іскра в очах, посмикування щоки, але вона миттєво зникла. Але ми до цього ще повернемось поки що розберемось із Мухарджі. Навіщо заманювати його до бачбаджа? Бадж Він вирішив розважити мене, удаючи, що хоче допомогти. Я би припустив, що його легше було вбити десь подалі від дому. Звісно, погодився я, подалі від родини та слух, але я маю на увазі, чому заманювати саме до бачба. Бадж Свою необізнаність Нагпол висловив, стенувши плечима. І тут, вів я далі, я пригадав слова вдовим Херджі Камали, які вона сказала тієї ночі на місці кремації. Вона згадувала, що її чоловік давно не бував у Баджбаджі відколи перестав там викладати. Я тоді не приділив цим словам уваги, але пізніше я зіставив їх з іншими її висловлюваннями. Вона стверджувала, що ви посварилися з її чоловіком, позбавили його стипендії та скасували його лекції про релігію для членів Шива Сабха. Ті лекції вашим кадрам – це, часом, не ті самі лекції, що він читав у Баджбаджі. Може, навіть у тому будинку, де його знайшли мертвим? Шановний доктор нічого не сказав, але щока в нього знову смикнулася. Якби я перевірив доктора Накполе, чи не дізнався би, що саме ваша партія в минулому сплачувала оренду за цей будинок, може він навіть належав комусь із тих, хто співчуває, або членів партії? Накпол похитав головою. «Я не маю ось, що сталося на мою думку. Я не дав йому договорити». Гадаю, Мухарджі не схвалював напрямок, у якому вивели Шива Сабха. Ви посварилися, і ви виключили його з партії, скасували лекції та позбавили фінансової підтримки, щоб змусити мовчати. Попри все, він продовжував виступати, якщо не за толерантність, то, принаймні, за поміркованість. Це не відповідало тому потужному індуїзму, який ви воліли збудувати. Наближалися вибори, і ви познайомилися з чоловіком, який називав себе Айрані. Він міг сказати вам, що має контакти з багатіями, можливо, з промисловцями, які вірять у вашу справу і бажають підтримати вашу партію фінансово і при цьому анонімно. Ймовірно, саме тому ваші люди за дверима не відреагували на неіндійця, який щойно до вас зайшов. Може вони вже бачили, як сюди входив Айрані чи хтось інший? На певному етапі ви, за Ірані, вирішили загострити справу. Не знаю, хто запропонував цей план. Можливо, айрані нашептав вам у вухо, що найкращий спосіб виграти голоси розіграти вбивство і звинуватити видатного мусульманина. Можу припустити, що мухарджі як жертву запропонували саме ви, а він висунув гюль Могамеда на роль цапа відбувайла у такому світлі мухарджі вибір натхненний. Убивши його, ви не лише позбавлялися кістки в горлі. Ви робили його мучеником для всіх індуїстів. У своїй смерті він став поборником вашої справи, яким ніколи б не погодився бути в житті. Дома йому Херджі поїхав до Баджбаджа, вважаючи, що зустрінеться з вами, можливо, щоб помиритися. Ви могли сказати йому, що розділяєте його погляди, або пообіцяли повернути до викладання, бо чудово знали, що гроші йому не завадять. Хай би якою була вигадана вами історія, ви заманили його туди, а Гайрані вбив. Нагполу зітхнув. Він повільно підвівся і підійшов до вікна. визирнув на вулицю, тоді повернувся до мене. «Де інші?» Я не зрозумів, про що він. «Які інші?» «Ваше підкріплення, поліція, автомобіль або фургон. Скільки там потрібно, щоб заарештувати мене і вивести з цього місця?» Я не відповів. Немає нікого, чи не так? Він наблизився, зупинився за кілька дюймів від мене. Що робитимете? Потягнете мене до поліції самотужки? Я обраний представник міської влади. Вас зупинять, не встигнете і сходів дістатися. Ваша історія вигадка, а зважаючи на відсутність констеблів за вашою спиною, гадаю, вона не здатна переконати навіть ваше начальство на Лал базар. У такому разі я не повинен удостоювати її відповіддю. Якщо хочете мене заарештувати, будь ласка, якщо ж ні, люб'язно прошу вас покинути мій кабінет. На миті я відчув спокусу набити йому пику. За інших обставин я, певне, так і зробив би, і нехай проводять розслідування, але наразі я на тонкій кризі. Я піду, промовив я, але перед тим дещо вам скажу. Та готівка, яку вам постачала Айрані, буцімто від своїх багатих друзів. Вона не від вірних промисловців-індуїстів. Вона від нас, чи радше від певного відділку військової розвідки. Кров відхлинула від його обличчя. Це... це брехня. Запевняю, що ні. Я бачив докази. Як, на вашу думку, відреагують ваші прихильники, коли дізнаються, що ви берете гроші у британців, що ви ніхто інший, як маріонетка імперіалістів? Він замовк, і я сприйняв це як натяк на прощання. Я вже дійшов до дверей, коли він заговорив. Ваші дні в цій країні злічені. Не помиляйтеся щодо цього. Напис уже на стіні, і всі його бачать. Коли ви, британці, нарешті підібгаєте хвоста і розгорнете вітрила, нам усе одно загрожуватимуть мусульмани. Не сумнівайтеся, ми будемо до цього готові. Я згадав слова, що почув цього ж таки дня від Ачабагяна, що індійці так захоплені ненавистю один до одного, що не бачать іншого світу. Я похитав головою, вийшов за двері і лишив Накпола наодинці зі своїм божевіллям. Допитача Бег'яна тривав іще кілька днів. Доусон волів витиснути з чоловіка всю інформацію до останньої краплі, вибити все до останнього зернятка. Він пообіцяв йому недоторканність, і вірменин заспівав, як та канарка. Мені від того не було ніякої користі. Сурен мав рацію, адже ніколи не постане перед судом. Військові цього не дозволять. Але знання, як то кажуть, сила, і Мій Доусон скористався тим, що зібрав для своїх цілей у протистоянні суперникам у середині відділу Н, читований в Бомбеї, Делі або Деінде. Хоча одну подачку він мені кинув – можливість довести Ачабагяна до аеродрому в Думдумі, де вже чекав літак, щоб доставити його до Янгону. Було вже пізно, коли ми виїхали. Автомобіль надала Енні, а водієм був Мій Шива. Якщо це і здавалося незвичним, Ачабагян цього не помітив. Ми взяли курс на північ. Їхали вулицями, на яких і досі лишилися шрами від заворушень минулого місяця. Вони і досі завдавали мені болю, але Ачабагяну було байдуже. Це було не його місто, моє. Я знав ці будинки вулиці. Знав провулки. Він і гадки не мав. Нічого не запідозрив, доки авто не зупинилося. «Де ми?» – запитав він. «Північна Калькутта», – відповів я. «Чому зупинилися?» Я віддав наказ, і Шива ввімкнув і вимкнув фари. «Це Голокатта Де Дехто тут хоче з вами зустрітися». Двері корчми відчинилися, і показалася кремезна фігура з кулеподібною головою. От Дам Сінг у компанії сина Віная та двох головорізів. Він зробив крок за поріг, я відчинив дверцята та авто і вийшов». Шива теж вибрався зі свого сидіння, витяг револьвер і відчинив дверцята Аччабагяну. Виходьте, гаркнув він. Оддам Сінг підійшов ближче й оглянув Аччабагяна. Цей чоловік. Це він, підтвердив я. Я пообіцяв Сінгху, що привезу людину, яка вбила його сина. «Я, ймовірно, ніколи не знайду чоловіка, який дійсно встромив лезо йому в груди. Він уже, мабуть, мертвий, пав жертвою насильства, яке захлеснуло місто. Але я можу пред'явити того, хто постачав гроші і наказував розпалювати війну». Сінг принюхався, як людина, що оцінює неякісний товар. Повернувся до своїх людей. «Візьміть його». Бандити підійшли і схопили Аджабагяна за руки. Вірменен спробував вирватись. Що це таке? закричав він, але один два удари під дих змусили його закрити рота. Нашу справу завершено? запитав Сінг. Так, кивнув я, тоді не бачу причин вам тут лишатися. Я кивнув, розвернувся і рушив до задніх дверцят автомобіля. Шива завів авто, двигун радісно загарчав, і мені здалося, що десь у темряві пролунав крик. Куди сер? запитав водій. «Лал Базар», – відповів я. Того дня до лорда Такгарта повернулася свідомість. 65. Сурендранат Банерджі Стенограму радіопередачі я отримав лише за кілька годин до того, як побачив крани в доках Марселя. Кілька стислих фраз, які означали відновлення майбутнього. Таггард при пам'яті. Звинувачення знято. Час додому. Всем. Я тримав записку в руці і дивився на море кольору топазу. Щосили вчепився в поруча і дихав довго і повільно, дякуючи Богам. Вони довезли мене. Я пішов до своєї каюти, швидко написав відповідь і відніс оператору зв'язку, після чого повернувся і склав останні речі. День був сірим, мартини кричали, скаржились на дощ, я щільно запахнув пальто, узяв валізу і спустився трапом на землю Франції. Повернення Тагарта дало мені виправдання. В очах британців я був чистим. Це не означало, що все було пробачено, принаймні не з мого боку. Я всі ці роки працював на систему, створену, як я тепер усвідомив, щоб тримати мій народ у покорі, незважаючи на мораль незважаючи на ціну, систему, на яку я більше не працюватиму. Я повернуся додому. Але не зараз. Кінець книги. Читав Євген Перепелиця.